Kullo bidatën balale, o kullo balale t'in finar. Bashdojmë në hytëbën e sot me, me lejën e Allahut më dheruar. Temën të cila ne filluam në hytëbën e kaluar. Të reguam të mezi në hytëbën e kaluar, shumë mirësi që ka përgatitur Allahut subhanu wa ta'ala për banorët e gjennetit në gjennet. Si shpërblim për durimin e madhë që bëna tam dhënja. Si shpërblim për durimin e madhë që bëna tam dhënja. Por kalimin atyre të qijave e madh të të qiave, e cilave është rrethuar xheneti, dhe vëshërsive madhe të cilave vashrëtuar xheneti. Si shpërblim për kalimin e këtyre vëshërsive, Allahu i madhëruar u jep besimtarëve në xhenet shumë shpërblime të mëdha. Edhe për këtyre shpërblimeve, është një shpërblim që nuk i ngjan shpërblimeve të tjera. Mbas i folëm shkurtimisht për shumicën ose pjesën kryesore të shpërblimeve që ka përgatitur Allahu në xhenet. Sot dëflasim për shpërblimin më të madhë që ka përgatitur Allah subhanu wa ta'ala për besimtarë në gjennet. Këtë shpërblim e ka të reguar Allah subhanu wa ta'ala në disa ajete kuranore, edhe ka të reguar profetës sallallahu alaiho sallam në hadithet e sakta, me disa detaje shumë të bukra, të cilat ja të rëndisin zemër në besimtarit nga malin, dhe nga të shuria për Allah subhanu wa ta'ala. Allahu subhanu e ta'ala ka të reguar në Kur'an që Allahu je besimtarë dhe gjënetin dhe më pasot waledejna me zidë dhe ne kemi për ta shtetë Lilladina ahtënul husna o zijadeh në jet jetër thotë për ata që kam bërmir në dunja kam i nësi dhe ka shtetë dhe profetit sallallahu aleyhi wa sallam e ka shqivuar ven se shfarë do të thotë shtetë dhe që shkjo shtetë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 A në kamarë malin e për të takuar Allah subhanu wa ta'ala? A jemi ne për e atyre që përmalohemi për takimin Allah të madhuruar dhe duham Allah subhanu wa ta'ala më shumë se gjdo gjëtjetën këtë jetë? A është Allahu për ne i gjëje më parësojnë në këtë jetë dhe për hirti ne jemi gadi tjapin në gjdo gjëtë? Që me anë të kësaj të fisojmë këlejsinë të ti dhe të, të arrimë, Lëmë të rrinë më të marë dhe që a rrinë banorët e gjennetit Por që të të marë malë i për takimin e Allahut dhe dhe dhe Duhet a njohë është Allahut subhanu e ta'ala Nuk ka mundë ti njeri që të këtë malë për takimin e Allahut Kura i nuk e njëfë Allahut subhanu e ta'ala Kura i nuk e njëfë të që a dhërën Ata të cilit a i në nështëror Kura i nuk e njëfë e më dhe ti Kërë nuk njef të cilësit e ti, cilësit e ti të madhështore, virtut e të ti të ladhë dhe të zbukra, edhe ligje dhe ti për të zbëtuar e to një person që nuk njef të avdhezë, nuk ka të ti si ta marë malë, nuk e të person për takimi në amalë. Kështu që fjela ime nuk i drejtojt i grupi njërdish, por u drejtojt aty e personet të cilët e njodhin Allah subhanu wa ta'ala me emër dhe cilësit e ti,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 edhe është frikë se të humbi dhe këlejsin më të madhe të botës tjetër. A e dini dhe dhe dhe se kushë është lumëturie më e madhe që i dhuronë Allahu subhanu wa ta'ala besimtarëve në dy njadhe lumëturie më e madhe të cilën jadhuronë Allahu besimtarëve në gjënetë. Lumëturie më e madhe në të dy njadhe dhe është dashurie për Allahu subhanu wa ta'ala që i mbush zemën besimtarit Edhe do të, të marr mamë për Allahun dhe për takimin e tij. Kjo është lumturia më e madhe në këtë jetë. Edhe dhe lumturia dhe kënaqësia më e madhe që do kenë banorët e xhenetit në xhenet është takimi me Allahun subhanahu wa taala, dashikimi fytyrës së tij të bukur në xhenetet e larta. Dhe për këtë arsye, për shkak të kto janë dy lumturitë më të mëdha. Andaj dhe ne e shikëm që profetis Sallallahu alaihe sallam i lutë i Allahut që Allahut ja zhronë të të dullum të rizhe thoshte në i duat gjatë bukur thot profetis Sallallahu alaihe sallam dërët të tjera Allahum e indjes eluke lezzet e nazori ila o gjhikel kerim o shoka ila likaik O Allah unë të kërkoj që të më dhurosh kanajsi në shikimin e fetyrës danë dhe të ndëruar dhe të munduosh mall për të, të takuar ty. I kërkoi profetit sallallahu alaihi wasallam dy lumturitë më të mëdha që ekzistojnë në të dyja botrat. Lumturia e ahiretit, lumturinë më të më mëdhashtore të ahiretit dhe lumturinë më, më të mëdhashtore të dynjës. Mirë për ata që nuk e kanë provuar këtë lumturi në dynjë, se frikës ortasës kanë për ta provuar lumturinë tjetër në ahret. Profetit fa nëllari o selen thot, kush nuk e do takimin e Allahut, Allahu nuk e do takimin e ti. Pra ndaj, bëja këtë pyet i vetës të ndë, o oh, bëla, atë ka marrë mali për takimin e Allahut, atë ka marrë mali për qikuar bukurin e fytyrës të ti, pyet e vetën të ndë, atë do jesh përja tyre që do u thua të qikuar një fytyrën e Allahut, Apo të jesh përja tyre që do të vendosën një perde Edhe do të thuët Inna huma robim Ja huma ridin Në maqgjubun Ata të dit dhe jenë të penguar për i zotit të tyre Nuk e shohin dot Këta janë banor dhe gjahnemi Që të kesh mundësi të shikor shfetyur në Allah Që nuk i një janë kryesave Si që përshtatet mazështis dhe bukurisë të ti Nuk i një një një një një një një një një një një një një një një n pa në gjashmëri dhe pa përfyturim, duhet pa tjetër që të rendësh në të dynja, të përvishësh mirë dhe të vendosësh, të tjerdësh me vendosëmëri në rrugën e drejt dhe vdekje, që të rrishët kënejsi madhështore të kallahu subhanu wa ta'ala. Ka të reguar profetis sallallahu aleyhi wa sëllem momentin më madhështore të betim tarëve në gjennetës. Dhe ka tërguar profetis salalloni e sellem për të takimi Allah subhanahu wa ta ta'ala Edhe detajat e këti takimi më avështor Dhe ka tërguar ndër të tira që kur banohet e gjennetet të hymë e gjennet Kur të kënë marë gjithë ka nëjësit e gjennetet e të jenë t'jën kënaj që me vendet e t'yre Dhe me mjësit që ka dhënë Allah subhanahu wa ta ta'ala Kur shdo njëri për t'yre të këtë marë është përblimin e ti për Allah subhanahu wa ta ta'ala Edhe ta këtë siguruar shëpëllimin e ti, atëheru sërët një sirës dhe u thotë. O banorët e gjennetit, e janë i të këtë takimi Allahu Subhanahu Wa Ta'ala të cilin u a kishtë e premtuar në dënja. Edhe ata vinë të gjithë dhe rendin për të takimi Allahu Subhanahu Wa Ta'ala në një lugin që qua të lëfjahë. Shkojnë të gjithë besimtarë dhe shdo kush merë vendin e vetë në të luginë është një lugin e posashme që ka pregatitur Allah në gjennet vetëm për këtë takim të veçanë që është takimin me i veçanë që egziston në dy botrat. Takimin dë mjetë Allahut edhe miqëve të Allahut. Val a jemi në e prityre, për e vetën tënë dhe në qindë her edhe pregatit një përgjigje për këtë për përparat dhe të të dvonë e të humbërsh këtë mirësi kështë mame. Këtë mirësi e c Humbja e sa i shkakton në dëshkimin më të mazë banove të gjëhnemit. Në dëshkimin me i ma për banove të gjëhnemit dhe më edhe nuk është zjarë të gjëhnemit. Por është që du të thuat atyre nuk keni për të parë zotin të uaj. Do thiren të gjithë besintarë dhe shkojnë duke rendur për në ditën e takimit. Edhe zeshë dë njojë për i tyre vendin e vetë. Disa ule në karike për i perlash. Disa ulën në karrige prej smeraldësh. Disa u ulën në karrige prej koralesh. Dhe më të uljit e tyre në gradan, në xhenetë, dhe pse nuk ka njëjtë ulën në xhenet janë gjithë të lartë. Në xhenetët e larta do ulët mbi dunat e miskut. Misk ere mirë, dhe ule në bito. Në zënjë, dhe e mirë do ulën mbi to. Edhe mbasi të ketë zënë çdo njëri prej tyre vendin e vet. Edhe të jenë të qetësuar gjithë në vendet e veta. Atëherë shikojnë një dritë që vëzullon nga si për tyre, kur hedhin shikimin atë shikojnë që Allahu subhanu wa ta'ala vjenë si për tyre dhe u thotë, selamun alejkum ja ehle lë gjenne, selamun alejkum o banorë të gjennetit, dhe akëthejnë Allahu subhanu wa ta'ala për gjigjen duke thënë, Allahu me entë të selam, vëminkë të selam, të barak të jadhe lë gjelali vë lë ikramë, Kjo është përgjigje që japin besin ta, në basi marojnë namazin në dy nja, dhe kjo është përgjigje që japin Allah subhanu e ta ala kur duhan të takojnë atë, sepse njëri u në namaz është në takim e Allahun, si kurse takimi atë i atëherë shëmaj takim madhështor të cilin luma i që e fiton dhe mirë i që e humbetë. Fjale e parë që të gjojnë përë Allahu në këtë takim më dështorë, është që Allahu subhanahu wa ta'ala u thotë robërve të ti, thotë ku janë robërit e mi, ku janë robërit e mi të cilët mu frikësuar mua, pa më shikuar mua, kjo është dita e shtere së spremdhej më kërkoni mua, thotë ku janë robërit e mi të cilët mu frikësuar, pa më friksuar, shikuar, Kjo është dita e shtetës të ndaj më kërkoni U thotë Allah subhanu wa ta'ala më kërkoni Edhe i thonë O zotë me jepë këna i sinë tëndë dhe mosës dhe mua prej nësh I thotë Allah subhanu wa ta'ala O banorët të gjennetit Si kur unë mos isha i knajqu prej jush Nuk dë kishit ardur në këtë vend që jeni sotë Për ndaj më kërkoni se kjo është dita e shtesës, dhe atëherë bjen të gjithë me një fjalë dhe kort dhe i thonë, o Allah, ne mundëtë që të shokin si tyren të ndët lartë, o Allah, ne mundëtë që të shokin si tyren të ndët lartë, du sa vana ma dharuar që të në pëjpëjtyre. do jemi ne prej tyre që do të shikojnë Allah apo do jemi prej tyre që do jemi të privuar prej të mjësit madhe të Allah subhano ta dhe ndër gjemë madhe shtorem dhe dyna është të marmali për Allah dhe gjemë madhe shtorem në bodë të tjetër është shikojnë Allah subhano ta ku jemë madhe të mi aaa <të> aaa <të> Ku janë në rëbëjtë në një që më fëqësuan mua Ku janë në rëbëjtë në një që më fëqësuan mua Pa më shikua mua Kjo është dita e shtesë Sësë pa ne më kërkoni mua I thono Allah Na mund më të të qikojnë fëtyrën të në të lat Dhe Allah subhanu e tala Zbulon fëtyrën e ti Edhe e shofin të gjithë E shofin të gjithë besimtarë Fëtyrën e ti dhe dritën e ti Profetis sallallahu alaihi sallam ka thënë hadithën e sal Fëtyrën e allahut është dritë Edhe përdhja Përdhja mantës të stilës Allahut subhanohetana ka muluar Fëtyrën e ti është dritë Po sikur Allahu ta zbulonte perden e ti do dijtë drita e fytyrës së ti çdo gjë ajë sa mbrin shikimi i ti dhe shikimi i ti vlezë mbrin shikimi i ti shikon çdo gjën në univers Po sikur Allahu i madhëruar ta zbulonte perden e ti do digje gjithë universi Kjo është fytyra e Allahut Fëtyrë ati e bukur, lusë allahu në madheruart në bëjt gjithë dhe prej atyre të sile të të shikojnë allahu në ahiret E zvullon allahu subhanu e tala fëtyrën e ti dhe e shoknë të gjithë besimtarët A i sa si kur mos e kishë shkruve të ura allahu që në gjenet nuk ka vdekja ta do të digjesh nga drita e fëtyrës e ti Edhe në të moment që ata shikojnë vëdyrën Allahu subhanu wa ta ala Ta i harrojnë të gjitha mirësit Që kishtë e përgatitu Allahu për ta në gjënet Harrojnë në gjdo mirësi tjetër Sepse kjo mirësi dhe kjo kënejsi është kënejsi e me e madhe Që u ka dhuruar dhe u dhuruar në Allahu Banuar dhe të gjënetit Andaj dhe ata harrën në gjë Plus Allahu subhanu wa ta ala Dhe e dhe që të nga bëj për e atyre që do të shikojnë fiturin e allaudit në gjukimit, sikur se e lusë allaudit në gjukimit, që të nabëj për e tyre që, që i mërë malu për takimin e tim dënja, dhe për e tyre që sakrifikojnë gjithë për allaudit në gjukimit, dhe e ditin që do të takojnë ata, allaudit në gjithë. Alhamdulillah, al-salatu, al-salamu, al-salamu, al-salamu, al-salamu, al-salamu, al-salamu, al-salamu, al-salamu, al Në bastakimit ma Allah subhanu wa ta'ala Banohet e gjennetit Dalit nga bëndakimi ti Për një treg Të cilin e ka përgatit për Allah subhanu wa ta'ala Për banohet e gjennetit Në atë treg vlezer nuk ka shqit blerje Si shqit blerje dynjant Në atë treg mund të hysh dhe të marrësh palet Në atë treg Allah subhanu wa ta'ala U je betim të arve Qëpa e ndërojnë ata? Shkon një në treg dhe dishkon, shikon në dishkat bukur dhe e jo bëhet të ti Andëron në dishkat mirë dhe Allah uja dhuron në ti Shikon një në pasë qyrë, një, një pamin shumë të bukur që e mahnit në bukuria Edhe në momentë Allah uja e bëllë dhe atët të tilë si ajo pamin që shikon Atë treg dhe atë mjeshtit të treg dhe të ka përgatit të Allah uja në gjenet për atat të cire Nuk ma shtroj në treg dhe në dy njohë për ata të cilët janë të ndershëm në treksin e tyre, për ata të cilët nuk japin për parësi tregut në të cilin ka vendohë të shëjtani të amurin e vetë, por e përdohin të tregve të në përshituar halalin e tyre dhe për të rritu ka njësi në Allah subhanu e ta'ala. Në basit dani nga tregu, Allah subhanu e ta'ala u të vërgonë atyre një re. Valë, që është kjo re? Kjo vdhezën nuk është re, si re që është një rejë veçantë të cila është rejë prej parfumit, është rejë prej një parfumit të veçantë që nuk e këzishton një kundi. O a hedhë Allah në formë shiuk të rejë, edhe kur u bie në fëtyrët e tyre, o a shtonë edhe më shumë bukurimi. Edhe kur këthehen të kështpit e tyre, o a thonë grad e tyre, vë Allah i ju vë u shtuar më shumë bukuria të qishit më përparat. Edhe u thonë ata grabe të tyre Pasha Allah dhe ju vërështua më shumë bukuria E si më sështohet bukuria të tyre Tho t'i vinë në kajim E si më sështohet bukuria të tyre Kura ta i ishin në takim Në Allah dhe Allahu Hodhja të tyre për i dritës e ti E si më sështohet atyre bukuria Kura ta ishin në takimin e të bukurit Ishin takimin e madhështorit Në takimin e bujarit Në takimin e mëshiruesit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 Lut oh Allah subhanahu wa taala, çe ta që të bëj për banorët e xhenetit. Lut oh Allah subhanahu wa taala, çe na ruaj nga azheri i xhehenemit. Lut oh Allah subhanahu wa taala, çe ta që të bëj përfundimin ton me punë të mira. Lut oh Allah subhanahu wa taala, ta të bëj ditën më të mirë tonën, ditën që do të të ta takojmë atë dhe punën më të mirë, punën e fundit. Allahu ashurlefëm një gjithve.